Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallama taslima katira. Allahun megjore falenderojm. Vetëm prezindim dhe falë kërkojm lavdata dhe bekimet Allahut. Qofshin i Muhamedit alaihi salatu wassalam bi familjit, shoqët dhe të gjitha që çndikin rrugën e tij edhe ditën e fundit të kësaj bote. Fëndërua Lëzërve Sëmëtarë dhe, dhe të vëzdojmë dhe sëtë me lejnë allautë të mëdënuar me trejtimin e problemet të madhë mëkatët, më të madhë shirkut dhe qëfar hynë në këtë mëkatë. Kemi përmendur se dëshuria ndaj ja allautë të mëdënuar si një shtyll e rëndësishme besimit, duhet që ti kushtuat dhe të më lau të bare kautala. Dhe se të kushtuarit e dashuris të cilën duhet dhe të më lau një a kushtu, diku i tjetër, mundët që njëriun me shpije në shirkë. Ndë i ka dashurit që mund tjetë e këti më kati që t'i bëtë Allahot shak në adorem. Po edhe në frikë, edhe pse dashurija dhe frika janë natyshme për nirion, mirë po ka një nivellit caktuar i dashuris, ku prea t'i nivellit tutje, nuk duhet asë kujtë kushtuar pas Allahot. Edhe frika pranohet dhe një nivell, mirë po një frikë, me kuptime që kemi cikë, prej nivellit caktuar e dhej tutje, Dohet kushturët e më lau të më dëmëar Dë në që zë njëriu në këto nuk është i kujdet shumë Mëndet me i kushtu me Allah në ruajt me këtë më katë shirk Shirkën në kërvetë me Dëmon Qeshtët e brend shmët e zamërës e ti Por është edhe Për mes gjuhës Njëriu ka mundësi Në zë në ruajt Nëse nuk është i kujdet shumë Në shprejhët e ti Ka mundësi që me kalu natë që është ndaluar. Që më thënë se shirku është i madh që e rënë në fen edhe është shirki i vogël i cili e dëmton fen. Nuk e rën të s'është po e dëmton shumë. Por të dyja duhet të pasni kujdes. Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem na ka mësuar që jemi të, të edukuar me Allahun xhela Gjella xhelahu edhe kur flasim. Për dajtë e ndërruhëzër qështja e besimit në Allahun, qështja e shirkut që është e kondët e besimit në Allahun gjallë e vala, realisht ndërlidhen me edukatën dhe mirësirën në besimtarit me Zotin e ti. E edukatët e besimtarit me Zotin e ti, boron edhe ga brendia ti, por edhe shprejet për mes gjuhës e ti. Andaj njerët, njerën e përderjën mund përdojnë shprejhje, të caktuara që nuk janë vendur në veshin, nuk janë të kujdesshëm, por në peshorën e shpalljes, do të thonë janë të qortuara, janë të refuzuara. Për këtë Muhamedi as nuk ka thënë të ndrojë dhonzer se njeriu e nxjerr një fjalë, e nxjerr një fjalë nga goja ati. e tij. Njeriu e nxjerr një fjalë nga goja e tij. Nuk i kushtën vëmendja se fjale I duke të thjesht e fjale Ndërsa jo bëhet se bep Me hudhë në gjëhënem 70 vite për është Ma në qështje nuk është e thjesht Dhe po. me pas këtë që ka pofret njërë E kepo ka e njërë përshamë një fjale Ka mundësi i do në burë e gru Një fjale Ka mundësi më Ka mundësi me më një fjale i pajta njërës Ka mundësi me një fjale njërës Ka mundësi me një fjale një me dit me 100 goc e rrezikshme që ndiz zgjarme urrëtese të konfliktit nuk nuk ka bash po një fjala thash pa e fjala pojoç nuk e thyes fjala pandai fjala ka përisi fjala duhet me umat a duhet me thon a nuk duhet me thon për këta suje, si kanë, e, këtë ashyë shikoni se kanë ë shpjeguar dietar këtë sabukur duke thënë se Zoti xhelaluhu Gjuhës e ka vendosë dy porta. Apo, që mos me dalë bashkë me një hera përta. Porta e dhëmë dhe, dhe porta e buzë dhe gojës. Të e mbyrën gjuhën. Para si me qelë të porta, me naja, me qela jo. Për kam pe qelë. Te ke po dërën e shpizë, përshamon, nuk e qelë bërën e gjithësysh. Në atëm e të saka, dikur kushasht. Se qelë gjithë ku i dërën, apë. A dhe se qelë një dhe gojën e ti për gjithë shka. Nuk, nuk e nxirr gjur në fjalë që nuk e ndihshme. Të kujdesim çka po flas. Një me një fjalë mund më lëndu di kanë lëndim, ndoshta mëron se plumë. Po mundet edhe me një fjalë më shumë di kanë, më mirë se kur i çfarë ilaçe. Fjalë. Fjalë e Amir, çka ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Al-kalimatu tayyibatu sadaka." Fjalë e Amir është sadak. Mi thon di ku fjalë mëso sikur të më thonë të vdes, sadak, minimum di çka Minimu po. Ndaj, nga, nga edukate e besimtarit Me zotën e ti është Ti e ti gujdeshëm Edhe në shprejhet e ti edhe Që Të nërozen dikimi i besimit Në Allah në gjallë e volë Duhet të shtrit edhe në brendin tonë Në zemërën tonë Por duhet të shtrit edhe në gjuhën tonë Duhet të shtrit edhe në gjumëtyrë tona Ti me ti gujdeshëm Për ndaj Muhammedi sallallahu sallam Në kam suar Edhe në ka tri ku vritën se kadoso shprehje që do të thajë sigurisht në vëmendje, ama mundën me çel, mundën me çel nga ato që e lëndojnë besimin. Mundën me çel nga ato që e dëmtojnë besimin. Ta sa e dëmtojnë varet nga njieti i njerit nga ama dëmtojnë apo. Sa ti këto shprehje që e dëmtojnë besimin, madje mund edhe me e rënëu besimin tërësisht. Një nga ato është të betuarit. Njëri një të mbërëshme betuat. Apo? Nga njerë kimë në mbë betu. Po shpeshë herë njerëzit betuat në palevoj. Ska nëjë, anë betuat. Beve që një shështë fatkecisht, betimi është bëni faloj të më në loje. Betuat në Zotin, shumë thjesht, edhe pse gënjen. Pasha Zotin, Pasha Allahun Adi që nga mëkatët mëtë mëdhaja Nga mëkatët mëtë mëdhaja Nga mëkatët mëtë mëdhaja të Allah është Në ubetu një riu Rajshëm zotin dhe. Bele betimit e rajshëm zotin I thonë Në gjion e fes Jemi në lë gëmus Betim në gëmus, gëmus Gëmus është që i të zhyt tëll Në në betim që fër të fell Që në gjëhën e mërë Që shtë të kam në kemë Betimi që Thelgjumë Më betu në emë në lautë rajshmë në Me ble Tu u betu në launë rajshmë Me shqit duke u betu në launë rajshmë Etjera, etjera Me arësutu vetën duke u betu në launë rajshmë E kështë më ratë Me përru em në emë në lautë Për me i mashtru njështë Kërbetu është njështë besojnë Ndërso Ndërso realisht është mashtrimë Pse për të beson dikush, veç përshka këtë koma e mitë Allahut? Ako ma këtë se kaxë? A daj, betimin. Kur është përlem, betimin në Zotin është obligim? Por me folë vërtetën. Nëse një beton diketit pas Allahun, për shamun në dëgjëm, për shafmit, më betu për shamun njeri, ose më betu njeri për shamun shamu në babën e ti, në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t në nonën, në, në, në kështu më ratë, më bëtu në krije sa, a lejot, fetër eshtë nuk lejot. Nuk lejot. Muhammedi sallallatë në ka thënë, ka është e qartë, men ka në minë këm halifën, fe li e halifë billah. Muhammedi asë më ka thënë, kush për juve, ka nevoj më bëtu, letë bëtuat në zotit. Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Se nesin duhet me funksionu mirëbesim e zveti Por ka dhe që është i ka herë që kanë në ujë përbetim në regull të betosh A ma betoj rëtë në Allah në Gjellewala Në një hadith tjetër ka dhërë Muhammedi s.a.s. Se kush betojt në dikët tjetër pas në Allah në fekad është rëk Ka boshirk qartë hadithi për më kanë që pëtë rasohet Pse, për shkak se të ndrohë zotë betimi betimi do të thonë ndërtohet mbi madhrim mbi dikon që shumë respekton e kish shumë të veçantë e kish shumë specifik apo andaj kur don me dëshmovën e vetën tone e përdorto si dëshmitë e madhres e madhres së moha e këtë lloj të madhrimit e të rëspekit din këtë nivel do të mja kushtu vetëm Allah të barë këtë talo njërë të të kujna pandaj nga nga shprehjet ndaluara që shpije në shirk është betimi në diketet i pas në lanë të barë këtë talo dhe jë thash fillimisht duhet mos mu betu nëse ka nevoj betuhet më zotin Kur, për asë një arsye, mas më betu rrëjshëm në zatë, kur? Edhe në qëfë se kanëve më betu, betuat në zatë, dhe nuk betuat në asë këtë të tërë. Ma dje, qëka është hala ma apsur dhe të nërëzër? Që do mënë e, e të regonë rëndësin e kësa që për flasuna për tëse, ka herë e për shumë me bo bëj në zatë si besatë, të të bo bëj në thmi. Se e din që në fithë në thmi rrëjshëm të bo bëj edhe Apo? që i bjenë se, doon, thmiti ka më të dashën se Allahu Gjellewala, -Vale. e po kjo nga bimë më përkët. Doon, kësi të bënë bimë, kry të thmis, do të kjo e tashpa. E në Allahun, në Allahun përpoj i kemë e bërë, doon, është kjo është e problemi që është të thjersu amë në Allah të barëkotala. Po zita Allahu Gjellewala -Vale, rrërisht të kënjerit është të zbehur, dhe së besimtari ka obligim me emanua Allahu Gjellewala, që kërë e dëgjënë dikën të do, pasha zotin, a dië që kjo mërë fundë. U kërëjse, këj zotin, se që të që kërë? A daj, në do me Allah me emanua dhe me fjallë tonë, a dhe kërë bëna be, me kërë bëtu dikurse, ja, me zotin s'ka, ama, ama kërë botë, Allah në falë, që është të rektije, betimi, emlja Allahot, a të, a është problem, merë, jepe, shetë, blenë, shkënë, vjënë, pam zonzeve më bume thon e hajt bobe në babën anë tmitot pas më gustau lavë apo e Allahu a daj besimtari duhet me dëshmua edhe praktikisht se për te emni të emri Allahu është më i madh edhe zotin që fut është dhe a themi Allahu ekber namaz Allahu është më i madh e Allahu është më i madh edhe në betim Ma të madhë nuk betu së kam. Për në kur betu në zutën gjëllëvalasht, që është i e mbjudrë, që është i e mbjudrë, është e sakt, është e vërtit. Që që besimtari betuat në Allahun të barëkot hala, nise ka nevoj. Ndërso, në diketjetër nuk betuat kërë. Nuk betuat kërë, asë njërë. Asë në babën, asë në nonën, asë në fmit, apo në qëka do qëfë tjetër që kërkot më ubetu opër. Që është tjetër të në vëzër nga shprejet problematike që janë në mesin e njëzëve, e du në pasë kujdesë për to, apo flasëm që temi të kujdesëm të përmjësojnë fjallurin të ton, edhe pa dushim se kujdesi i besimtarit në komunikimin e ti me Zotin të barë e këvo tala, pa tjetër se ka më u, Barët edhe në kujdis një komunikimin njerëzit Nga se edukata me Allahun Gjallë e uala ka më më të edukuar dhe me te Me tjere Edhe ajni që s'ka edukat Në komunikim me Allahun Me zotën e ti s'ka edukat E qysh ka më bërës edukat me prindin e ti E me mad vjetërën E me të firën Nga se aji zotën e se respektuar Kam për të me respektuar dhe nga, nga shprejt Që duhet kemi parasysh Në komunikim të edukuar me Allahun është kur falenderojm. E para kur betohemi, e dyta kur falenderojm. Çish kur falenderojm. Përshëmutë ndosjerë, nëse ai bota laudja në ora ka borçë, njerëzit të ndihmohen mes vetem. Për një sukses që ti e ke arrit, një problem që e ke larguar, një krizë që tu ka larguar këtu në rrugë, ka sebepe, apo filoni, për shembull, për smundja shfilonin mije ku për unse mosh felon mësuesi e kështu më ra për kët. Dikush do ka gjet dikun. Tetona u ka gjet në situatë kët. S'ka mos i njëri vetë vet më dal. Tetona ndihmo njëri me tjetrin. Dikush na mson, dikush na trajton me shërim, dikush na mbron, dikush në, mësan, dikus në, trajtan, sherem, dikus në mbron, dikus formë ndryshe apo. Tashkol besimtarë shpërnim mirënjohje për, mirë për kët kontribut. Zot e kujdesë. Apo që mos më e barazu dikëm Allahu te barekat ala. Pse? Naadim të vazhdojë. Kur dhe që të kanimu? Arqë ke besimion? Ashke imonion në Allahun. Se kur dhe që të kanimu me qëka do koftë? Të kanimu me? Ndimin Allahot. Të kanimu me lehen Allahot. Të kanimu se Allah e ka mënsu. Apo? A ka mënë si të kur dhe me të njimu ty? Allah s'ka dash me të njimu, po kjo dojnë konqërëja. Allah s'pot njimaj që unë t'njimaj. A ka mënë si me më ndodhë kja? S'ka mënë si me më ndodhë kja? Pa lehet e po atër e pra edhe kërkallu në falendrim në njëthimi falendrimi që ofë të Allahut pas taj filonit kjo pas taj e bënd taj nivel teter dikën jo bëra bërë bërë bërët me Allahut për shamu se me thonë mështishte Allahut dashti pas taj dhe filoni që laj po qështu bën a me thonë për shamu dashti zoti edhe filoni kje edhe të një bëndqysi të në bërë bërë bërë të që këmë më të një këllu që ka për e thjesht sa i po ma kujtisë o kujtës apo edukat është edukat bëndaj duhet në gjitha silje, në gjitha, gjitha shprejhje që kjo është uh, urësia këj saj të nëroze që në tërkët besimtari gjithmon me e përjetu mëndërimin dhe Allah të mënduar dhe me kënë Allah u gjellë u alën në nivellë manalë që kërjesat, gjithmon në gjithmon, në gjithmon Allah është manal gjithmon rëndaj ka anje të këpëgamberi sallat o salem edhe ka dosh me e shprej mirë njojnë për ozimin. So ozu, ka qenë dëvjem, ka qenë punqia, në rukë të shëntuara, dëvjuara, kështë më radhë, ka dosh me e shprej mirë njojnë e ti për këtë, ozimin ka thonë, ma sha Allahu vëshejt e ja rësullë Allah, që ka dënëzoti Edhe të i dërgëm i Allahut Apo? Tha Kull më shë Allahu wahde Thu që ka dënë zotë i veq Ajo u zonë ka dënë Unë e mësime të të ti kom jab Unë të kom kaldujsh me jabo Ama kush e ka pik u zimin zamrën tonë Allahut e para këtala Se me e pas u zimin pejgambes më dorë Kish me uzu ma spari, mas pari Mas pari Kish me uzu agjene vetë që i ka një mujtë, sa ka mujtë e Butalibe, po, s'ka besu. Për nëndaj, kur ka vdekë e Butalibe, është mërzitë përgambërë Nisa Salëm, e Allah i ka dhonë, inë në kellatë të hdi, me nëhbëbëta. Ti nuk mujsh muzë këndën të, apëse e përgambërë Allahotë. Së mënë shumë. Përgambërë së me të qafë dë vetën, kërajtë popënë të tje kështë lëzu. A ka mujtë, Edhe shërimi është ndorë të lautë. Shërimi, ndorë të lautë. Po, ilaci, trajtimi është mjekësorë. Ama shërimi, në suksesin e trajtimi është ndorë të lautë. Përndaj në kepo, dikush pështëan, dikush nuk pështëan. Dikush shërëot, dikush shërëot. Me kënë qënë të ilaci, kështë të pinë qëtë ilaci shënoshë, po sa qështë topër. Një është të pinë njëtin, po dikush, e në betët, që e përkëpdu se ndorët të laot është të laot. Sikur që ka unë Ibrahim e sanë, o i dhamë më rritë tu, o i dhamë më rritë tu fëhua, jeshti. Ibrahim e sanë kështë të ta, e kërët të sëmurëm, ajë më shëranë. Shërimi i plët, largimi i smudis, ndorët të laot është. Trajtimi, përpjekja, është ndorët njëri të laot. Prandaj, të ashtë i zoti, pas është zoti filonin, gjen, po, është të i Barazimin në sukses, barazimin në rezultate, e lëndën besimin e allonë gjellë gjellë. E lëndën. Edhe të nërozhë me këllë dhe njëtë në përdiqme, që nëjemi njerë zgodë në barabartë, po përshambull, përshambull e, prindi, në ka qef me barazu, fmije me, dikën tjetër ato. Apo, se kur të ka gjinë, prindi, kur kur së konëm. Asë së konë filoni, asë fila bo. Masë pari. Andaj, mas Allahu Tebarakotala, mas Zotit Gjela Gjela Lihu, meritin kryesore, për shumë begeri që ki, i kikë, kuj t'i shkanë, prindit i shkanë, prindit të më. Që ai në të mosh dvoglë kur kur kush, të ka këshyrë, a i të ka këshyrë. E të ka qëmë shkollë, e të ka verë të ka, ka, ka bërë. E të tani kërë e bo dikushit tani, posa i e po dikitu kur të ka pruandë. Andaj është pak edhe, e lënduësh me që njeri, Do me thonë, mos me e pasë kujdes këtë pjesë të edukatës me, me përndet tija, me i falenrua. Shumë sot përshamu njështë kanë nëritës e saktu ora, edhe të denë me falenru, të falenruoj filoni festeku në haram, papa në në nënë. Të të të kush ka prutin këto? Në e zbën marru njëri, kora, me di që është miradhit, njerëzë që kanë ndikun jetë në tonë. E dhe na do të me konë mirë një, së kërëtseka, në ishtë në kujt edhe për begatit, e mirësit, për kurdo që në ndihman, në kanë ndihmu, në jetë nuk u mirë njësë, në falenru, mirë po, dhërë me ditë, Allahu është Zotë, a i ka vendos, a i ka caktu, a i ka leju, na ata e falenrujme, alhamdulillah, andaj përshamu të më dhëzër, kur doa me e falenru njërën, i thime e falenrujët apo, e Zotë shpërbleft, mundu me jakëthymet mirë, Po, nëmja këtë më të mirë A kur dune Allah me falen ndëru, që ka bojim? Bimë sejtë dhe Psepse ka dalim Ka dalim Përndaj, a, a munë me e falenru njëjtë Si Allah nësë si njërin Në këmën është, Allah, në këmën është Përndaj, na në sejtë dhe bimet e Allah jari, Allah në mëllënojmë Themi, nësë është Allahu Pastaj, da është i Zoti Pastaj, kjo pastaj është prahatan Së vetë është një shkolla pa kusht, e drehta jeni apo. Nga se kemi thënë te xhirku apo te rozë, saha që organizosh më te këtë timërsë, çdo kush e merr pozicionin e vet, çdo kush është nga vet. Çi kjo është apo? Për? Si të përzihen pozitat? Allah ka mot. Po si të bëot filonin pozitiva, këymin pozitiva, këymin pozit Zotit, bota ka asnjë njerëz. Andaj kujdesin nga xhirku i rregullon pozicionet ku i desnjë garshë ku i rregullon raportet edhe në aspektin e brendshëm edhe në aspektin e komunikimit, pa aspektin e jashtëm të veprimit edhe në shtrimet. Prandaj timet të kujdesum në shprehjet tona timet të kujdesur në komunikimin ton që të jetë ja komunikim i edukuar me Allahun xhënë wala, një komunikim i cili realisht shpërfaqëdhërimin ton të ajo që kemi, respektin ndaj Allahut që kemi, por kjo nuk duhet me nabocëm me mohu edhe kontribut kujdo në kujtoqësh që na ka ndihmuan au ka gjet, na ka përkroë etj. Ande kjo është mesotari i Islamit. Kjo është mesotari i Islamit. Na vënë me kujtim mesotari. Allahu xhallah është i pari, pastaj tjetër. Jo veç Allahu më arrutier, se Allah s'ka dashë kështu. Po jove stiët marrua Allahu. Këti vandron, vandroi këta, vandroi një një këta në 20 takë vandru kur kusë ka zot neç. A kini ka kur don vandru, vandroi këta, vandroi këta në 20. A ku është zoti? sekond list hiç bëllë. Sekonda agent fare të falërimit Allahun te bardhura. A kret që e listë është për shkak të Allahu kollendeje. Nuk ka ndërkohëti. Thuaj, çon më pas nuk ka mora. Nuk është e mirë, dom falëj Zoti për këtë mirësi dhe pastaj me radhë. Çka ka, ka këtu? Është është është ed, komunikimi edukohar, i edukuar i formularit ç'dohet. Andaj nuk do njëu me kompleksun nga besimi i tij. Edhe nga kompleksi pasojë të bëhet Në më thonë, të bëjt i pa edukat me Allahun të barëke, të barëke o talë. Allah gjelewale në adhasht edukat e mirësia dhe me Zotin gjelewale, pas të edhe me zvete, i në nënësovë që komunikim me Allahun jonë, të të komunikim i duhur, i edukuar, dhe si e meritën Zotin jonë, po pas të edhe në me zvetë kemi i komunikim të mirë, dëbut dhe plët dashurje e respekt. Zotin është për lëvë me kaxë për këtë pjesë, وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا